פרק י. זבובי מוות, יב יביע שמן רוקח. יקר מחכמה, מכבוד, סכלות מעט. לב חכם לימינו, ולב כסיל לשמאלו. וגם בדרך, כשסחל הולך, ליבו חסר. ואמר לכל, סחל הוא. אם רוח המושל תעלה עליך, מקומך אל תנח, כי מרפה יניח חטאים גדולים. יש רעה ראיתי תחת השמש כשגגה שיוצא מלפני השליט. ניתן השכל במרומים רבים, בעשירים בשפל ישבו. ראיתי עבדים על סוסים, בשרים הולכים כעבדים על הארץ. חופר גומץ בו ייפול, ופורץ גדר ישכנו נחש. מסיע אבנים יעצב בהם. בוקע עצים, יישא חן בם. אם קהה הברזל, והולא פנים קלקל, וחיילים יגבר, ויתרון הכשר חכמה. אם ישוך הנחש בלא לחש, ואין יתרון לבעל הלשון. דברי פי חכם אכן, ושפתות כסיל תבלענו. תחילת דברי פיהו סיכלות, ואחרית פיהו הוללות רעה.